היפופוטן! מחשבים היום! כל אחד זקוק למחשב, המחשבים נכנסים היום לכל תחומי החיים, אחרי זה מחשב כדאי לקנות. כאן באולפן ב' נמצא המאוחה שלנו לענייני מחשבים, האיש המעצבן ביותר בעולם, שלום לך! אבל לך ידידי הקטן והוותיק והרעוע אה! איך נפגשים אחרי שמים שנה וכלום לא השתנה, יש מעצבן, אני הייתי רוצה לקנות מחשב. מחשב. מה המחשבים הטובים ביותר כיום בשוק? בשוק? אתה קונה מחשב בשוק? עזר לך משווקים! בוא, יש לי באוטו משלוח שבבי זיכרון חדשים מקונגו ומנתומבה. זיכרונות מאפריקה הבאתי, מה אתה יודע? זה גרוע. אתה יודע, יש את הסרט הזה על המחשב שמשתלט על העולם. מה הסרט הפוק? מאיפה אתה יודע? ראית את הסרט הזה? לא, ראיתי קטעים. ראיתי קטע פה, קטע שם. סרט מאוד בקוטע, אם לי לתת לך ביקורת בונה. תשמע, עם פרסומות תגיד, אם אני קונה מחשב, אני מקבל איזה בונוס? מה בונוס? אה, בונוס, הסולן של יוטוס! בונוס, אתה בקטע שיר שלנו. אין לך מושג מחשבים, אה? בטח שאין לי מושג, שיש לי מושג! לדעתי, דווקא אפשר להסתדר בלי מחשבים או מכשירים מתוחכמים. אתה יודע, יש לי בבית עוד סרטים משונים מהמקרינה שעדיין פועלת. אה, איזה סרטים יש לך? סרטים שהייתי קטן. נו, מה רואים? מה רואים? אתה אמורים אותי רץ ערום בבריכה. טיפול ב... מוות קליני. כן, תשתה אקונומיקה, יהיה לך מוות קליני. סך הכל, עם כל הדיבורים האלה אתה דווקא דרך נון. למה מי אתה שתקבע מי הוא חנון, אה? אתה יודע לי מי מותר לקבוע מיוחנון! תקום ועדה ממשלתית שתכין 26 אנשים מכל שכבות החברה! ישבו שם יחד על ספסל אחד רב ואיש נחמד ובחורה ואיש רשע ואיש מופתע וכל שכבות החברה היו שם! והם יקבעו מיוחנון על פי חוברת חוקים מפרשת שבכריכה רכה שאפשר להציג את ה... תגיד את ההצעות מדעתך, בסך הכל ביקשתי שתמליץ לי על מחשב! אוקיי, אני רוצה להפסיק בפניך את משחק המחשב החדש ומתחיל אתכם שבבחירות תראה את המשחק כבר, תראה את המשחק! בבקשה המשחק זה עם ארבוסופט עכשיו! נו כבר! המשחק מבוסס על פינה ברדיו מסוים פה באזור! נו, נו, ב... בבקשה! בבקשה! רגע! רגע! רגע! רגע! רגע! רגע! רגע! יפה מאוד, תודה רבה. היפופוטם. תנים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il